гілку і стискає вертикально в кулаці так, щоб було видно обидва кінці. Уяви, що це земна вісь. Він повільно обертає кулак. Об'єкт летить над південним полюсом, долітає до північного з іншого боку землі та продовжує рух по колу. І ось моя ключова здогадка. За час кожного обльоту цього об'єкта земля трохи повертається довкола своєї осі. Відповідно, він щоразу пролітає над новими ділянками земної поверхні, так наче бачиш окремі дольки апресина, знімаючи з нього шкірку. І коли наш об'єкт раз по раз літає від полюса до полюса, він сканує всю земну кулю, ділянка за ділянкою. І навіщо це все? – запитує Кудзука. Для війни певна річ, – упевнено відповідає онода. Такий об'єкт надзвичайно складно і дорого зробити, тому його створили винятково для воєнних цілей. Можливо, це платформа, з якої можна, як я вже казав, спостерігати за нашою планетою. Або вкрай потужна бомба, яку можна скинути будь-куди. На Антарктиду, Мексику чи навіть сюди на острів Лубанк. На Землі більше немає безпечного місця. Минає небагато часу, і вони натрапляють на іще одну знахідку. Цього разу набагато банальнішу. На стежці в джунглях неподалік вершини 500 лежить пошмартований філіппінський журнал. Онода обережно гуртає вістрям нещодавно конфіскованого мачети шматки паперу. Брати їх у руки він не хоче. І чоловіки бачать порнографічні фотографії. Чотирнадцять сплетені голі тіла воз'єдналися у химерній груповій оргії. Кудзука хоче це забрати із собою, та Онода проти. Він не дасть ворогу, який залишив тут цю приманку, жодного натяку, що Онода був тут. Лубанк Вершина 500 1971 рік. Онодай Кодзука спостерігають із гущавини за дивним рухом на голій вершині. Щоб дістатися туди, проклали тимчасову дорогу крізь джунглі. Вантажівки, робітники у пластмасових касках, група геодезистів. Один біля одного стоять два фургони. Це очевидно імпровізований пункт управління. Найбільше впадає в очі яскраво-жовтий американський Caterpillar. У долині видніються вежі із хмар, які пульсують беззвучними блискавками. Кудзука вважає, що тут будують велику артилерійську базу. Але по яких цілях битиме звідси артилерія? І де солдати, які захищали пробітників? Нода роздивляється місцевість крізь свій зіпсований бінокль і бачить загін приблизно із 50 філіппінських солдатів, які військовою колоною повільно просуваються до краю джунглів. Вони тримаються один від одного на відстані 2 метрів. І тому Онода впевнений, що це не воєнний маневр. У джунглі їм би довелося йти один біля одного. Оточення було б можливим, якби це була тисяча солдатів на кілометр. За весь час на острові Онода ще ні разу не бачив, щоб долучали пошукових псів. Та й проти озброєних людей у них не було б жодного шансу. З ними можна ловити тільки безбройних, і філіппінська армія, звісно, це знає. З того, як солдати пересуваються, Онода розуміє, що їм лячно входити в джунглі. На ноді і треба все більше часу, щоби полагодити спорядження. Вологий клімат роз'їдає все. Усе гниє, усе розкладається. Якось, коли вперше за тиждень їм випадає нагода попрати спокійно одяг, починається дощ, і вони складають іще не висохлі речі в експропрійований у місцевих поліетиленовий мішок. Дощ йде і наступного дня. А коли на третій день нарешті випогоджуються, то вони бачать, що мішок так надувся, що здавалося ось-ось лопне. Весь одяг у ньому оплутала тонка біла павутина, схожа на цукрову вату з дитячих ярмарків. Це була пліснява. Вона покрила все. Онода лагодить штани. Якраз йому в пригоді стало трофейне полотно, що було майже того самого кольору, що й форма. Кудзука плете з ротанга сітку, яку потім прикріпить до рюкзака. Лейтенанте, навіщо ви підбираєте за кольором латки для форми? Хіба це так важливо? Ми солдати чи волоцюги? Сердито відказує Онода. Їх лікає гул легкомоторного літака. Здається, той кружляє над ними. Вони біжать у безпечне місце, звідки можуть спостерігати за ним. Одномоторний літак повільно описує над ними кола. На місці одного з бокових люків вони бачать великий гучномовець. «Лейтенанте Онодо!» Лунає з нього японською мовою. «Рядовий Кодзуко!» «Слухайте наказ!» Та літак намотує ще кілька кіл, поки вони почують увесь текст. «Наказ президента!» «Виходьте з укриття! Вам оголошується амністія! Бридня! Це пастка!» Одразу робить висновок Нода. «Чого ж тоді вони послали проти нас цілий батальйон піхоти?» Та Кудзука сумнівається в іншому. «Президент? Президент чого? Філіппін? Якщо Філіппін, то що тоді зі Сполученими Штатами? Чи він має на увазі американського президента?» «Велике будівництво на вершині 500 служить доказом зміцнення дружніх відносин між Америкою і Філіппінами». Лубанг. Стежка в джунглях. 19 жовтня 1972 року. Знову в дорозі. Цього разу вони заткують. Раптом онода спиняється, перестали ще птахи. Він зникає у густому листі. Кодзука за ним. На стежці лежить щось блискуче, здається шматочок алюмінієвої фольги. Сужий на той, на який вони натрапили місяць тому, із крихтами шоколаду. Кодзука кидається туди. Не йди! Шепочав Нода, та Кодзука вже вийшов зі сховку. Фульга здійнялася вгору, наче від вибуху, та це були постріли. Крики, несамовиті рухи, кулі, що розсікають листя, і тиша. Кодзука стоїть посеред стежки. «Груди!» – каже він тихо, наче сам до себе. «Мої груди!» Замість дихання з його грудей виривається свист, і зрода тече кров, і він усім тілом падає до лілиць. Лубанг, починаючи з кінця 1972 року. Ось уже два роки, чи може лише дві миті, як гонода частина джунглів, яка постійно перебуває у Русі. Якось за ним по п'ятах погналися філіппінські солдати і вже ледь не наздогнали його. Та він упав на землю в останній момент нагордовував на себе листя. Пробігаючи повз, один із солдатів мало не наступив йому на руку, проте не помітив його. Багаття. Цикади. Москіти. Дощ. Дощ. Онода заглибився в думки. Він зриває мушлі із крутих скель з західного берега. Він розводить вогонь, як лісники, не залишаючи слідів. Він думає, що про нього всі вже забули. Та одного дня помічає неподалік спостережного пункту Луок кількох чоловіків. Один із них на плечах, мов рюкзак, несе гучномовець, він спускається дедалі нижче, тому обличчя не видно, а чутно, лише японською. Я твій брат, я твій брат, я той ще, твій брат. На якусь мить онода завмирає. «Хіро, брате!» – гукає голос. «Чи ти чуєш мене?» Онода стоїть як укопаний. Не могло статися того, про що він і мріяти не міг. «Брате, виходь! Виходь! Виходь! Виходь!» Голос віддаляється. Його вже майже не чути. Онода з усіх сил прислухається. «Я зараз заспіваю пісню!» – доноситься здалеку. «Хіро, брата, ти пам'ятаєш нашу пісню, яку ми співали, коли цвіла Сакура?» Онода чує тільки початок пісні, а затим джунглі роблять глибокий вдих і поглинають звук. «Пелістки опадають, це душі полеглих, вони відлітають». «Хто це? Це справді його брат чи йому лише привиділося?» Ця подія ніяк не вписується в його бачення світу. Його роздирають розбіжності. Якщо це справді його брат, то чому він... Чує його голос ось уже кілька тижнів в одній частині острова, то в іншій. Відповідь може бути тільки одна. Якщо з пошуковою групою був його брат, то він давав йому зрозуміти за допомогою, наприклад, секретного коду, що насправді ця група повинна дослідити кожен куточок острова, щоб зібрати топографічні дані та створити детальні мапи до повернення імператорської армії. Дійсність має багато таємних кодів. Або ж коди, пронизані дійсністю як гірка порода жила меруди. Час тепер зупинився на кілька тижнів. Точніше, не зупинився, його не існує. А потім він летить, перестрибуючи тижні, місяці, бо один-єдиний подах вітру підняв із землі листя. Воно доблукає, мов сновида. Та це лише гра його уяви. У ньому вживаються двоє. Інший, воно завжди насторожі, усе бачить і все чує. Він готовий до всього, але він не може бути просто частиною джунглів, частиною природи. Він має нагадати мешканцям острова про своє завдання. Він виходить на відкриту місцевість неподалік Лубангу і стріляє раз за разом у порожнечу. Тут нікого немає. Йому потрібні харчі. Він хоче, щоб його почули. Лубанг, приток Авакаяма. 9 березня 1974 року. 8.00 Стяг Японії майорить над великим наметом, у якому можна стояти, не нахиляючись. Поруч намет Судзукі. Онода ховається в очереті, у тому місці, де сходяться два струмки. Він стоїть нерухомо. Нікого немає, ані філіппінських солдатів, ані репортерів. Виходить, це не засідка. Судзукі виповзає зі свого намету і починає чистити зуби саме біля Оноди, не помічаючи його. Не рухайтеся! Спокійно ввелить Онода. Його гвинтівка спрямована прямо, прямо в потилицю Сузукі. «Онодо!» – говорить Сузукі. «Хіро, Онодо!» «Ви дотримали свого слова. Поверніться!» «Зі мною ваш командир із Токіо!» – говорить Сузукі в дуло гвинтівки. «Майор Танігучі. «А ще хто?» «Більше нікого. Тільки загін елітного філіпінського армійського корпусу очікує вас на вершині 500». «Зі зброєю?» – питає Онодо. «Так, вони салютуватимуть на вашу честь!» А де мій командир, онота проявляє обережність. Не виключено, що це така воєнна хитрість. Пане майоре! гукає Судзукі. Чи не могли б ви, будь ласка, вийти! Лейтенант Онода тут. Та майор не виходить, він ще не взувся. Онода займає позицію біля входу у великий намет. Йому, видно, руки, що возяться із застіпкою. Виходить Танігуче, старий, 88-річний чоловік, трохи згорблений і сивий. — Лейтенанте, — каже він, — я вас упізнав. Ви стали дорослим чоловіком. Вонода вітає під козирок, відступає на два кроки і бере гвинтівку на плече. — А ви впізнаєте мене? — запитує Тані Гучі. Так точно, пане майоре. Вонода виструнчується іще більше. — Я зачитаю вам наказ штабу. Та Гучі не у військовій формі, на ньому тільки армійська сорочка і кашкет спецзагону. Обіруч він урочисто тримає перед собою аркуш паперу. Згідно із наказом імператора, 14-та армія і всі інші підрозділи японської армії припинили воєнні дії. Підрозділи Сил Спеціальних Операцій повинні негайно припинити бойові дії. Вони переходять під командування Збройних Сил Філіппін і повинні виконувати їхні накази. Онодине обличчя ніби закам'яніло. Він салютує. «Лейтенанте, ваша війна закінчилася!» Онода стоїть остовпілий, то що нігучість звертається до нього вже неофіційно. «Лейтенанте, з вами все гаразд?» Порожнє обличчя Оноди, яке не видає жодних емоцій, застигло як у покійника, з ким обличчям він промовляє. «Пане майоре, усередині мене вирує буря!» «Вільно, лейтенанте!» Говорить Тані Гучі. Зад дотримання формальної сторони справи я маю сказати, що цей наказ набуває чинності сьогодні, 9 березня 1974 року, о восьмій ранку. Онода ніби підкошений, опускається на землю. «Що з вами, лейтенанте?» Нічого не розуміє майор. Та оноді слова застрягли в горлі. «Скажіть щось, підбадьорте його, Тані Гучі. «Якщо сьогодні 9 березня...» відповідає сподталиченою Онода. То це означає, що я відстав зі своїм календарем на 5 днів. Ви відстали на 29 років! Дорогою до вершини 500, Онода просить зробити так. Він хоче забрати зі сховку в дереві свій меч. Меч в ідеальному стані. Не має і натяку на іржу. лезо виблискує на сонці. Згодом Онода зізнається, що до останнього не втрачав надії, що майор... Підійде до нього і зізнається, що це лише театральна вистава, і що в такий спосіб хотіли просто випробувати його стійкість. Лубанк, вершина 500. 9 березня 1974 року. 10.30. Гола вершина має зовсім інший вигляд. Недавно встановлена радіокласиційна станція надає їй інших образів. Елітний підрозділ філіппінської армії вишикувався, Першим на відкриту місцевість виходить Тані Гучі. За ним – Онода. Командир віддає наказ. Солдати піднімають зброю в положення на плече. Онода крокує перед шеренгою. Машинально, наче у вісні. У кінці шеренги на нього чекає генерал філіппінської армії найвищого рангу. Онода підходить до нього, козиряє і опіруч простягає меч. Та генерал одразу повертає його. Справжній самурай? «Тримай свій меч при собі», – каже лаконічно. Здається, Онода не відчуває жодних емоцій. Та пізніше він зізнається, що в нього всередині все кричало. А потім відбувалося таке. Одразу після повернення Оноди в Японію Норіо Содзукі, як і планував, вирушив в експедицію в Гімалаї на пошуках Єті. На Джаула Гірі він потрапив під лавину і загинув. Хіронота одразу ж вирушив з Японії до Непалу. Минуло три тижні, поки він у супроводі Шерпи подолав 5000 метрів, і зійшов на величний південний схил восьмитисячника. На могилі судзуки Шерпе звели кам'яну піраміду. Носій Оноди зняв рюкзак. Ось тут він похований. Оноди почувається так, наче з неба його гамселили велетенські кулаки. Ніби незбагненна природа, покрита снігом гірських вершин, льодовиків і ощелин хоче розірвати його на шматки. Оно став перед купою каміння. Тільки тряпотіння молотовних пропорців нагадувало про життя. Онода стояв струнко. Його обличчя було незворушним, як і все довкола. Хмари розійшлися, щоб пропустити на землю несміливий промінь сонця. Ні землетрусу, ні ударів грому. Тільки тиша. Після того, як Онода здався філіппінським Збройним силам, його гвинтокрилом доправили до Маніли. Президент Філіппін Фердинанд Маркос, який нещодавно вів там воєнний стан, наказав повторити церемонію передачі меча. Грандіозну подію, яку транслюватимуть медіа. Так само, як і генерал, він також повернув меч. Онод аж за наказом одягнув свою зношену форму, хоча цивільний одяг йому видали ще на Лобанзі. Маркос амністував Оноду, бо всі ці роки він діяв як солдат. Жителі Лобангу останнім часом думали, що він ворожий агент під прикриттям, і коли за кілька років знову побував на острові, місцеві прийняли його сердечно. Але й дискусії щодо вбитих ним цивільних мешканців Лобангу не припиняються. Коли в Японії по радіо передали новину про кінець війни самітника лейтенанта Оноди. На цілу хвилину зупинилося серце кожного японця. Серце цілої нації. Проте Онода, якого всюди супроводжував НАТО в припортерів, був украй розчарований споживатством, яке вкоренилося в японському суспільстві в повоєнний час. На його думку, Японія втратила свою душу. Прем'єр-міністр одразу запросив його на прийом, та Онода відмовився. Він хотів передусім навідати сім'ї полеглих побратимів. Потім він переїхав до Бразилії, куди раніше емігрував його старший брат Тадао. У віддаленому штаті Мато-Гросу Онода викорчував ліс, збудував ферму і став розводити худобу. Та більшу частину року він проводив у себе на батьківщині, бо саме там відкрив приватну школу природи, де в літніх таборах навчав дітей способам виживати. Одружився Онода за два роки після повернення, але дітей у нього не було. Він помер у Токіо на 92-му році життя. Онода довго відмовлявся від зарплати за свої останні 28 років служби. Лише під наполяганням своєї сім'ї узяв гроші, але одразу ж пожертвував їх святилищу, як в Сукуні. Ще із середини 19-го століття в ньому шановують імена близько 2,5 мільйонів людей, які віддали своє життя за батьківщину. Як не дивно, але й задуші хатніх тварин тут також моляться. Ставлення людей до цього святилища неоднозначне, бо в ньому з пошаною згадують імена і тисяч воєнних злочинців. Тому я й вагався, чи йти, коли мене запросив туди у нода. Мені він хотів показати рештки своєї старої військової форми, яка там зберігається. Ім'я Оноти також уже багато років вшановують у цьому святилищі. Ще з 1959 року його офіційно визнали загиблим, адже від нього не було жодної звістки. І усі вирішили, що він з Кудзукою отримали смертельні поранення в бою. Коли поліг Шімада, цілих два тижні Оното домовлявся з настоятелем святилища, а потім я отримав офіційне запрошення і прийняв його. Подумав, чи можу я, людина із країни, що принесла багато горя іншим народам і людям, судити когось? Ми з Нодою швидко знайшли спільну мову. І багато спільних тем. Я працював у джунглях у складних умовах і міг говорити з ним про речі, які розумів тільки він. І ставити запитання, які ніхто більше йому не ставив. Воно допросив перекласти мені пісню, яку співав на Лобандзі, коли йому було кепсько на душі. Для інших я буду бродягою і старцем. Лиш ти, тихий місяцю. Побачиш сяйво моєї душі. Під час довгої церемонії ми стояли на колінах навпроти настоятеля. Він читав молитви, а потім звернувся до мене. Мені переклали його слова, але в моїй пам'яті не залишилося ні сліду від того, про що ми говорили. Під кінець розмови настоятель відправив кудись монаха. Той повернувся і приніс пласку картонну коробку, перемотану шовковими стрічками. Усередині лежала форма оноди, загорнута в шовковий папір, немов коштовне вбрання. Папір обережно зняли і побачили одяг, який Онода носив усі ці 30 років у джунглях і постійно налагодив. Запала довга мовчанка. Потім Онода попросив настоятеля дозволити мені взяти форму в руки. Я вклонився, монах поклав мені її у протягнутій долоні. Настоятель перекинувся з Онодою кількома словами і запропонував мені розкласти і помацати форму. Я робив це надзвичайно обережно. З боку поясу я не щось. Онода помітив це і кивнув то була скляна коричнева пляшечка, достоту така, в якій продають ліки. У ній була кокосова улія, що її виготовив Онода. Він уже й забув, що кілька десятиліть тому сховав її там. Я відчув біля себе якийсь удар. Онода не встав, його наче щось штовхнуло до гори. Присутні досі стояли навколішки. Усім раптово закололо в серці, і вони схилили голову перед Онодою. І як він міг забути про пляшку? Це була реальність, схована за межами його спогадів. Його часто мучило питання, чи не провів він усі ці роки на Лубанзі, блукаючи сновидою. Але раз ця відчутна річ, яку він не бачив у снах, раптом матеріалізувалася, це значить, що все було насправді. Де пролягає межа між справжнім і спогадом про нього? Він постійно загадувався цим питанням. Чи не міг його нескінченний марш джунглями бути ілюзією? Він пройшов багато мільйонів кроків і збагнув теперішнього немає і бути не може. Кожен зроблений крок уже у минулому, а наступний у майбутньому. Нога відривалася від землі в минулому і ступала в болото в майбутньому. Де ж тоді теперішнє? Кожен пройдений сантиметр минуле, кожен наступний уже майбутнє, те саме з міліметрами, з найменшими частками міліметрів. Ми думаємо, що живемо в теперішньому, одначе помиляємося, бо його просто не існує. Я йду? Я живу? Я воюю? І як же той шлях, який він прийшов спиною вперед, щоб збити ворога з пантелику? Крок назад був кроком у майбутнє. Минуле завжди можна було описати і виміряти, але як його пам'ять перекручувала події і часом перетасовувала їх. Навіть за 10 років після смерті мати він часто бачив його перед собою в джунглях. Пам'ять із властивим її милосердям не зберігає біль. Інакше жінки, оперше, пізнали біль пологів, мабуть, більше не народжували б дітей. Майбутнє – немовний проглядний туман, який постійно змінює форму. Він накриває незнайому місцину, але її часом вдається розгледіти. День згасає. Вранці зійде сонце. Сезон дощів почнеться за 5 місяців, а потім станеться щось неочікуване. Воно з'явиться ні звідки. Куля. У променях при західного сонця буде видно тільки її слід. Вона поцілить у тебе у майбутньому, якщо не встигнеш ухилитися. Точка. Сонячне сплетіння, куди мала полючити куля, вже не там, де була. Уніформа неминуче зіпсується, та вплинути можна і на неминуче. Латка і ще латка. Так уповільнюється псування, зношування, гниття. У кінці вона все ще буде уніформою. Після відвідин святилища ми доночували бесіду в парку. Чи був він сновидою тоді, чи може все, що сталося сьогодні, це був сон? На Лубанці він часто загадувався над цим питанням. Немає жодного доказу того, що він не спав, коли він не спав. Як і немає доказу того, що він спав, коли він спав. Сутінки світу. Коли мурахи з якоїсь незбагненої причини зупинялися і ворушать вусиками. Вони сплять і бачать віщі сни. Цикади кричать на Всесвіт. Уже хіття ночі з'являється кінь з, з вогняними очима, Він курив сигарети. Святий залишив глибокий відбиток на скелі, де спав. Коли приходить ніч, слони засинають навстоячки. І гречкові марення котять камінь ночі на гори, що закипають від гніву. Джунглі звиваються і витягуються, наче гусіння, яка долає шлях угору і вниз. Чапля, загнана у кут, клює тільки очі переслідувачів. Крокодил пожирає благородну панну. Повернувшись до сонця, мертві просять поховати їх стоячи. Троє скачуть верхи, та в світлах нікого. Не відсплячу головить рибу. Хто йде задом наперед, той так само й говорить. Оно да задом наперед буде Адона. Серце Кулібрі відбиває 1200 ударів на хвилину. Незворушні індіанці в Мату Гросу -Досул вірять, що Колібрі проживає одночасно два життя. Лише серед худоби в Мату Гросу воно знаходить спокій. Його серце б'ється в такт з їхніми. Він дихає в одному ритмі з ними. Він упевнений, Він там, де він є. Ніч минула. Тільки косяки рибні про що не здогадуються».